لبّيك اللهم لبيك لبّيك لا شريك لك لبّيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا سناشي بدركم في <تصفيق> u serijalu predavanja i emisija propisi hađa. <kuh> u prvom druženju smo govorili o razlozima zašto smo odabrali da govorimo o ovoj tematici o vrijednosti hađa, nekim greškama prije odlaska na hađ. Počeli smo govoriti o vrijednosti hađa i o propisima, znači općenito propisima vezanim za hađ. Pa smo spomenuli da islamsku učenjaciju pogledu osobe koja Stekni, mogućnost, kako materijalno, tako i zdravstvenu. Da li je obavezno da ide na hađ ili ne, pa smo rekli da da, dva stava, izuzetno jaka stava, ali smo preferirali mišljenje da bi čovjek u svakom slučaju e, trebao da se odluči što prije da ide na hađ iz razloga, što ne zna da li će sljedeće godine imati materijalnu mogućnost, a isto tako zdravstvena mogućnost nije sigurna. <clears throat> Nakon toga e, govorimo o uvjetima obaveznosti hađa. Šta su to uvjeti koji su islamski učenioci spomenuli da bi odlazak na haџ određenoj osobi bio obaveza? Prva stvar pripadnost islamu. Dosta puta kada govorimo, kad smo govorili o abdestu, kad smo govorili o namazu, zekijatu, postu, da bi ibadet bio primljen kod Uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, uvjetuje se da čovjek treba da bude musliman kaže uzikšen Allah subhanahu wa ta'ala وَقَدِمْنَا إِلَا مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَا امَنْثُورًا i mi pristupiti djelovima njihovim koja su činili u prah i pepe u pretvoriti. Islamski učenjaci imaju jednoglesan stav da insan ako bi obavio hajjj, a nije musliman, Desilo je se čovjek bio na hađu s narodom, a nije musliman, kada primi islam, taj hađ se njegov ne broji. Što znači uvjet za hađ i spravnost hađa jeste da je čovjek musliman, što znači ako bi se desilo da čovjek bio na hađu prije nego što je primio islam, njegov taj hađ nije validan, odnosno njegova obaveza hađa nije pala sa njega. <clears throat> Nakon toga drugi uvjet jeste dosta puta, tu to spominjujem, jeste razum. Ako bi insan obavio hađ u periodu dok nije bio razuman, taj hađ nije validan, isto tako ako Allah dadi da se izliječi i vrati, obavezamo je da ponovi hađ. Znači, nevjednik, ako bi obavio hađ prije primanja Islama, ako posle primi Islam mora ponovno obaviti hađ. Čovjek koji nije razuman, ako bi u tom periodu obavio haџ, ako ozdravi on nakon toga mora obaviti ponovo haџ. Treći uvjet jeste punoljetstvo. Kad su u pitanju punoljetstvo, slična stvar kao što u pitanju post. Sjećate se kad smo govorili o postu, maloletno dijete ako bi postilo njegov pustišta. Ispravan, ali mu post nije obaveza. Tako i pitanje i sa hađom. E, ako bi maloljetno dijete obavilo hađ, ono će imati nagradu, opet izhodno koliko je dijete, veliko ili nije, ali kada postane punoljetno šerijetski, taj hađ koji je obavilo u djetinstvu nije dovoljan. Znači ako bi dijete obavilo hađ prije punoljetstva, ne mislim ovdje na e, godišnji orga, o, određivanje punoljetstva, da reklim 18 godina, 19 godina, ili ne, znači ako bi dijete obavilo hađ, a nije bilo punoljetno, mora nakon punoljetstva ponovo obaviti taj hač. Kada je u pitanju obavljanje hađa za djecu, dosta puta ljudi postavljaju pitanje i za umru i za hač. Imamo dvije vrste djeci, a to su djeca... Svakako kad mislimo djeca koja nisu još punoljetna, koja su još ja punoljetna, svakako za sebe obavlja hađ, nijeti hađ itd. kada su u pitanju djeca, imamo dvije vrste djeca, imamo djece koja imaju tzv. razaznavanje, tem jiz. Mogu jednostavno znaju, znaš, kaže, sine, ovo su i hrami, sada obuci hran za nijeti hađ itd. Takva djeca će obavljati za sebe hađ, Ako eventualno nešto ne mogu, o, roditelj će obaviti za njih. Dok kada su pitanju manja, još manja djeca koja ništa ne razumiju, ona mogu ići na hađ. Čovjek može nositi bijebu na hađ od 6 mjeseci, od godinu dana, od dvije godine, ali će roditelj za njega sve i namjeravati, nijetiti i sve obavljati. Iako, evo i sam šeh nam ovdje kaže, međutim, bolje je ne voditi djecu na hađ, jer njihov pristo može lahko zaokupirati ljotele i otežati im obavljanje obreda, ispriješti i da obavi na najpotpunijih način. Tako da je generalno stav, samo nam kvimo reguliši, hladno Generalno iskustvo znači potvrđuje da da nije dobro voditi djecu na hađ, ni na umru, ali eto umra opet E, pogotovo ko insan ide više puta, ali pogotovo voditi djecu na hađ, pogotovo djecu koja ne mogu sama, sasvom, znači dijete od godinu, dvije ili tri, znači definitivno to može napraviti insanu mnoge probleme. E, četvrti uvjet e, jeste sloboda od robstva, znači islamske knjige su prepune propisa koji govori o robovima, pošto znači e, u tom periodu još je bilo tragova robstva pa su u svim knjigama ćete naći propise rob, propisi posta za roba, propisi namaza za roba propisi propus, propisi braka za roba i tako dalje kada u pitanju hađ poput ta rob ako bi obavio hađ u periodu dok je rob taj hađ mu nije s tim hađem nije pala mu obaveza za njegov obavezni hađ tako da ako bi rob obavio hađ Nakon toga bio oslobođen i postao slobodan čovjek, on nakon toga ponovo mora, mora obaviti haџ. Nakon toga dolazimo do petog uvjeta za haџa, to je mogućnost. To je ono što nam je mnogo interessantno, to je kada se kaže onim hadisima men istata'a ilayhi sabila, uhajjul bayti men istata'a ilayhi sabila, da, da se obavi haџ onaj ko može. Šta se misli pod tim onaj ko može? Misli se na nekoliko stvari, prva stvar da je čovjek zdravstveno u mogućnosti. Jednostavno imate ljudi bogati, možda ima milijone, ali jednostavno paralizovan, ostari on. ne može, jednostavno nema, teorije dobavi obavi hađ, tako u insanu nije obaveza da on ide na hađ. Pa da bi nekom je bila obaveza da ide na hađ, prva stvar treba da je zdravstveno sposoban, druga stvar, druga stvar jeste da ima dovoljno i da ode na hađ, da plati prijevoz ili kako će već otići avionom ili autom ili brodom, da plati prijevoz i da isto ima dovoljno novca koji će mu trebati tamo da troškove plati hrane što mu treba i da ima dovoljno novca, odnosno da može izdržavati oni osobe koji on inače izdržava. Primjer, radi čovjek ima desetoro djece i kod kući, neće otići na hađ, a ženu i djecu ostaviti bez ničega. Njemu nije onda obaveza da ide na hađ. On kaže, ja mogu otišći na hađe, ali žena i djeca neće ima šta jest. Mi mu kažemo, ti taj novac potroši na svoju porodcu. Pa da bi bio uvjet da neko ide i da mu je obavez za hađ, treba da je on zdravstveno sposoban, da ima materijalna sredstva da može platiti odlazak na hađ i povratak sa hađa, ne da ga je, o, odlazak, šta kako se vrati, pa nek se znađe, autostopom. Ne, znači da ima vratice i da ima tamo što mu je potrebno odrani, I da ima dovoljno sredstava dok se on vrati sa hađa za osobe koje on finansira i koje on izdržava. Osta je treća stvara, a to je sigurnost puta. Sigurnost puta, znači čovjek može nekada biti mlad, ima novca, ali nema siguran put. Pogotovo kada prija kroz historiju, kroz historiju znala se znači, dešavati razno razni periodi u historiji, da jednostavno ljudi nisu mogli ići na hađ zbog razbojništva, zbog ratova, zbog mnogo čega. Tako da e, sigurnost puta je jedan od razloga da čovjeku bude hađ obaveza. <clears throat> Za osobe koje imaju posebne potrebe, Za njihov uvjet, za odlazak na hađ, obaveznost jeste i da imaju pratioca. Primjer je čovjek se slijep, kaže ja sam zdrav, imam novac, siguran je put, ali ja nijemam, niko da ide sa mnom. Nisi obaveza. Ako može neko da ide s tobom, da ti pomogni, tada i tebi postaje obaveza da ideš na hađ. I šesti uvjet kojeg spominju islamski učinjaci jeste e, staratelj ili takozvani maherem za ženu. Mahrem za ženu je osoba s kojom žena trajno nikada ne može stupiti u brak. Ovdje smo rekli ciljano, klauzulu trajno. Jer imate nekada osobe, osoba s nekom osobom ne može stupiti u brak privremeno. I ta osoba nije toj osobi eh, Mahrem. Primjer radi čovjek kada je oženjen, njegova svastika njegova svastika je njemu privremeno zabranjena. Kada bi čovjek se razvio od svojej supruge, on može poslije oženiti svoju svastiku, Pa on toj svastici nije trajni mahrem i ne može znači sa njom putovati. Pa je uvijed da bi osoba bila nekome mahrem da trajno ne može s tom osobom stupiti u brak. Islamski učinjaci u pogledu svakako mudro svega toga, ne treba o toj mnogo razgovarati. Prva stvar, mi se uvijek račemo na onaj temelj dok nešto vjera propiše. Dok je Allaho poslani i mu rekao, jer od ostojna hadise, mi smo apsolutno ubjeđen da u tome kori za nas. Ako je poslanik rekao vjerovstveno hadisima neka žena ne putuje putovanjem dan i noć ili dva dana i dvije noći, tri dana i tri noći, osim sa svojim mahremom, sigurno u tome ima koriza nas. Aj logično je. I danas dan, pazite, danas dan je putovanje mnogo, mnogo sigurnije nego prija. Ali evo i danas dan. Recimo da, da nečija supruga, majka ili čerka putuje sutra u avionu. Jel isto kad ona putuje i pored nje sjedi njen babo, njen brat, njen otac, ili nema niko, što mislite, padne na u Treba neko da ju raskopča odjeću, treba neko da je dodirne, treba neko da je unese doktoru, treba neko... jeli isto kad je nosi i kada je dodiruje i kada je raspremi neki čovjek koji ih nikad ne zna ili njen mahrem, ili neko ne daj Bože hoće da da je otme, ili neko hoće da je... i tako dalje... Pa je toliko jednostavno shvatiti zašto je islam propisao da žena ne treba da putuje bez mahrema. U svakom slučaju islamski učenjaci, znači kada je u pitanju samo odlazak na hađu, kada je u pitanju da žena putuje bez mahrema onako ode da vidi malo Eiffelovu kulu, znači oko toga islamski učenjaci ne pričaju o tome. Ženi je zabraju da putuje putovanje ako ne mahrema. Ono što su se razišli jeste putovanje da žena ide na hađu. I to prvi put ide na hađ. Obavezaju je hađ. U svakom slučaju imaju dva jaka stava. Imaju dva jaka stava. Znači, bilo učenjaka, čak i u prijašnje vrijeme, Allah najbolji zna možda ti učenjaci da su živi u današnje vrijeme, još bi možda bili malo više tolerantni. Jer doista danas žena ako putuje sa skupinom žena, znači gdje ima 20-30 žena, te žene imaju svoje mahreme, putuje se avionima gdje... Lijet iz Bosne do, do Uđidu traje 4,5 sata, e, u autobusima su zajedno žene, u šatorima su zajedno, u hotelima su zajedno, e, doista postoji jedna velika, velika doza sigurnosti. Ali ono što je sigurno bolje je se da Mahrem ide. Pitanje znači e, jako razilaženje postoji kod islamskoj čenjaka da li, da li žena može putovati na hađ bez Mahrema ili ne može. U svakom slučaju, ja lično već dugo godina ne imam neki izrađen stamp od tom pitanju, zato što su s jedne strane jaki argumente da je poslanik zabranio imamo u Lemu koja u to vrijeme, iako tada je se putovalo mnogo mnogo opasnije nego sada, putovalo se devama, putovalo se kroz pustinju, razbojništvo, i opet u svemu tome, opet je bilo velikih imama, velikih imama, umeta, koji su dozvolili da žena ide na hađ, ako je u jednoj sigurnoj skupini. Pa zamislite danas, znači koliko je danas, koliko su stvari uznapredovale, i mobitel, ima, i internet, ima, i avionom se ide, i u hotelima će se biti, i autobus, s se putuje klimatiziranim, mnogo toga definitivno da je bolje da žena ide sa mahremom. Da li može ići bez mahrema, ja lično tu što bi rekli Arapi, eto okav, tu stajem kod tog pitanja, ali u svakom slučaju žena ako bi i otišla bez mahrema, tu ne utječi neispravnost njenog hađa. Jedino što podređeno u dijelu može se kazati za nju, ona je počinila grijeh što je otišla bez mahrema, Ali njen hađ znači nema sa tim inšala ispravnost hađa, nema sa tim vezi. Vi ćemo poslije još jedno malo teže pitanje. Ja sam neki dan s jednim ljudma razgovaro pa im nakon nešto sam im spomenuo pa sam se poslije pokaju što sam im to spomenuo. Čak odlazak na hađ sa haram novcem. Haram novac, to što čovjek nahađa sa haram novcem. Hađ je ispravan, ispravi čovjek, a, ispunio je obavezu, bio je na hađu i on više nije obaveza nič na hađu. Haram je što je uzeo novac na neizpravan način, Al hađ zatim nema nikakve veze u smislu obavezi, da li to kod Allaha kabul primljeno, to je nešto drugo, ali on obavio hađ i više ne mora ići na hađ. Tako i u ovom slučaju da žena ako bi otišla bez mahrema, znači to se ništa ne vezuje i propiza njen hađ njen hađ može biti e, m, potpun ispravan, a došla je bez mahrema. Generalno savjet da se, da se insan potrudi maksimalno da, da obezbijedi mahrema, e, a imate zaista situacija određenih e, žena koji zaista nemaju imaju mahrema i ne mogu naći nikoga, a imaju zdravstvenu i materijalnu mogućnost. <hums> Nakon toga e, imamo Dosta puta nam ljudi postavljaju pitanja, a to je zadužena osoba. Da li zadužena osoba može ići na hađ i kakav je propis? Kada u pitanju zadužena osoba možemo kazati nekoliko stvari. Prva stvar, prioritetnije je da čovjek izmiri dugove, pa nakon toga ako ima dne novca da ide na hađ. Prioritetnije je jer u osnovi, jer u osnovi ti ideš na hađ onda kada si u mogućnosti. Ja, ako imam dugova prema ljudima, moje je da vratim ljudima dugove, ako mi još ostani novca, tek tada sam ja imućan, tek tada ja idem na hađ. Tako da čovjek koji je dužan, ako ode na hađ, on je otišao, u osnovi mu nije bila obaveza da ide na hađ. Znači, prva stvar, ako čovjek ima dugove, prioritetnije je da vrati dugove, pa nakon toga kada mogli da ide na hađ. To je jedna stvar. Druga stvar, čovjek, ako ima dugove, koji su mu, znači nisu trenutni, mora vratiti za godinu dana nešto. Nema smetnje da ode i na hađ ako zna da će moći umeđu vremenu da mu taj odlazak na hađ neće poremetiti redosljed vraćanja njegovih rata i njegovog duga. I u tom slučaju i nije ni obaveza da traži saglasnost. Kada bi čovjek htio da ide na hađ, a dužan je insanu i treba mu vratiti pare. Primjer radi dužan se čovjeku da mu sada dadneš 10.000. Sad mu trebaš dati, ti kažeš slušaj, ja imam pare desetiljada, da li da tebi vrati da idem na hađ? Hoćeš li mi dozvoliti da odem na hađ u smislu da prolongiram dug? Kaže i može okej, okay, dobijes dozvolj ali čovjek dužan sa, da mu isplatim za godinu dana 10.000 hiljada, ja ti deset imam ali ja znam da ću te pare ponovo zaraditi iz nečega drugog Ja nemam potrebe njega ništa pitati zato što nisam tije, u tjeskobi sa vremenom mogu otići na hađ mogu se vratiti nakon toga njemu vratiti njegovu novac ali generalno pravilo bolje je vratiti dug pa nakon toga ići na hađ s druge strane čovjek ako bi obavio hađu a i je zadužen i nije tražio dozvolu, njegov hađi u svemu tome ispravan. Nakon toga imamo od pitanja koja su nam interesantna, to je čak kažu islamsku čenjaci da čovjek ako bi imao potrebu da se ženi, ima čovjek novac ali jednostavno u tim nekim godinama i periodu treba da se ženi. Kaže, sam sučenac, prioritetnije je da se ženi, pa nakon toga, ako ima dne novca, da ide na hađ, nego da ide na hađ. Ako ima potrebu za ženitbom, onda mu je, znači, prioritetnije da se oženi, Pa nakon toga kada mogni da ide na hađu. Nakon toga od pitanja koja še Safet je ovdje spominjao, koja su poprilično vizane jedna za druga, a to su sve neki opći propisi o hađu, jeste onaj poznati propis e, o bedeluku. Znači riječ u orapskom bedel, inače bedel znači biti zamjena za nešto. Pa islamu imamo situacije kada primjeradi čovjek je preselio, nije obavio hađ, pa pošaljimo nekoga da za njega obavi hađ, to se u islamu zove bedel. Ili čovjek je bolestan, pa pošaljimo za njega nekog da obavi hađ, to se zove bedel hađ. Šta je bitno da čovjek zna u pogledu bedel hađa? Prva stvar Nije dozveno, nekada se ljudi poigravaju, čovjek zauze vodi firme, ne imam vremena, valja deset dana ostati na hađu, hađi, a bil ti zamene mene obavio bi, uplati, a ode, ovaj kopću i dalje vodi firme. Znači nije ispravno da se obavi hađ za osobu koja može otići. Nije ispravno obaviti bedel hađ za nekog, osoba može otići. Za koga se može obaviti bedel hađ? Za osobu koja je umrla i nije bila na hađu za osobu koja je živa ali zdravstveno ne može. Čak se ne može obaviti hač bedel za osobu koja je zdrava ali siromašna. Ne može ne šta? Možda će nekada biti bogat. Pa se znači bedel hač može obaviti samo za, bole, za osobu mrtvu i može se obaviti za osobu koja je bolesna bolešću za koju mi predpostavljamo da neće nikad iši uz liječice. Čak duđe čovjek kaže Ove godine sam mislio o nahađ, ali sam imao operaciju, slomio sam noku. Ne mogu nahađu. oki. Okay. Hoći slad bedela? Nećemo, sačkamo sljedeću godinu. Sačkaćemo još dvije godine dok ti zaraste noga, pa ideš nahađ. Znači, može se samo obaviti bedel hađ za mrtvu osobu i za osobu koja je oboljela oboljenjem za koje doktori kažu da je obo, to oboljenje neizdečivo. I za osobu koja iznemogla, star, čovjek 89 godina. Nema, brate, ti zajedno moraš čekati još 5-6 godina, on samo još više stari. stariji. Znači, iznemogla osoba, mrtva osoba i bolesna osoba, bolešću takvom da, o, da doktori kažu da se ta bolest, da je ta bolest neizlječiva. Nakon toga... Nije problem kada je u pitanju bedel, da žena obavi bedel hađ za muškarca i da muškarac obavi bedel za ženu. Primer, radi čovjek, hoće da neko za njega obavi hađ za oca mu, kaže ima neka hađenica, ona će ići na hađ sa svojim čovjekom da bude bedel. Nema smjetnje da žena obavi hađ za muškarca i da muškarac obavi bedel hađ za ženu. E, isto tako od propisa koji su interesantni. Vizan za bedeluk jeste da čovjek da bi bio nekom i bedel treba da je on prije toga obavio hađ. Iako to nije stav Hanefijske pravne škole, ali hadis je jasan po tom pitanju. Kaže se da je Allah poslanik čovjeka kako kaže odazivam ti se za šubrumu. Znači čuje Boži poslanik kako čovjek kaže lebejke Allahumme an šubrume. Šubrume ime čovjeka, pa kaže Allahu poslanik, a ko ti je šubrume? Pa kaže, to ili mi je brat ili mi je rođak. Prenosi od sumlja, ne sumlja taj čovjek, već čovjek je rekao jedno od to dvoje, ili je rekao rođak, ali u propisu hađa nema vezi. Kaže, da li si obavio hađ za sebe? Upitao, kaže, nisam. Kaže Allahu poslanik, obavi hađ za sebe, a potom za šubrumu obavi hađu. Pa ovdje znači je poslanik jasno odgovorio. Čuje Božji poslanik čovjeka kako kaže gospodar odazivam ti se hađem, obavljam hađ za čovjeka koji se zove šubrumu. Pa ga poslanik čuje i kaže a ko ti je šubrum? Kaže to mi je rođak ili rođeni brat. Jesi li ti? Kaže za sebe obavio hađ. Doga to Božji poslanik pita znači ima to bitnost u propisu. Kaže nisam lao poslanike. Kaže obavi prvu hađ za sebe ove godine Nakon toga druge godine ćeš obaviti hađ za šubrumu. <gled> Tako da, e, u, kad su pitanju propisi bedela, znači treba da čovjek je za sebe hađ. S druge strane, kada insan traži nekoga ko će biti bedel za njegovog oca, majku, rođaka, treba tražiti nekoga povjerljivog, bogobojaznog, jer jednostavno e, to je jedan veliki ibadet Gdje, gdje do izražaja dolazi sigurno bogobojaznost čovjeka da insam bude školovan, učen, bogobojazan, da zna na najbolji i najpotpuniji način obaviti, obaviti ono što se od njega traži. Nakon toga, evo, baš to pitanje i tim ako mogu da završajmo tu taj dio e, govora oni kao neki opći propisi o hađu, a to je obavljanje hađa i mjetkom stečenju na zabranjen način. Osnova je da čovjek generalno u životu treba da pazi kako zarađuje imetak i osnova je da Allah Jelšanu ne prima od svojih robova sadaku, udjeljivanje osim iz dobrog imetka. Ali, hipotetički da čovjek dođe i kaže čovjek je stekao novac na haram način i otišao na hađ. Mi, znači, razdajemo te dvije stvari pa kažemo hađ njegov je ispravan, a ono što je on, kako je način sticanja imetka način sticanja imetka na znači, čestica ime i nešto drugo zašto će on posebno odgovarati. Za kraj, za kraj ovog opijela jer imaćemo mi razno raznih dijelova oko zova predavanja, kad su u pitanju znači hadž ima četiri bitna odnosno elementarna dijela i to je ono što je veoma bitno da sada spomenemo. To je mi ćemo svakako kada budemo krenuli iz Medine ako Bog da bićemo znači mić mić hronološki bićemo u Medini iz Medine krećemo za Meku pa ćemo govoriti o svim stvarima o hađu i govorćemo kakav je propis svake stvari koja se radi ali generalno četiri su temeljni stvari na kojima se zasniva haџ ulazak u obride na Mekatu da čovjek makar i ne obu koji hram čovjek kaže ulazim obride nijet nije tulaska u obrede hađa, to je prvi temelj. Druga stvar, hađijski tavaf, imamo tri vrste tavafa, imamo oprosni, imamo počasni onaj kada se tek dođe u meku, imamo hađijski, el ifaba, to je ruken. imamo saj, hađijski isto tako dalje, i boravak na refatu. To su četiri stvari bez koji hađ ne može, nikako. Imate neke stvari koji se u hađu mogu nadomjestiti, imate neke stvari koji su sunnet mogu se preskočiti, ali imate četiri stvari koji se ne mogu nikako nadomjestiti. Namjera za hađ se ne može nadomjestiti, arefat se ne može nadomjestiti, Allah poslanji kaže gdje doslovno na hadisu, el hađu a'arafe, hađi arefat, hađijski tavav se ne može nikako nadomjestiti i saj se hađijski ne može nadomjestiti. Imamo nekoliko, odnosno sedam ili osam stvari koji su vaođibi, ali nećemo sada više ulaziti u to. Nakon toga mi počinjemo, ako Bog da lagano, uzmite se, mi smo, evo, ovo sve do sada je bilo uvod i ovo su sve bile neke glavni napomene, hoćemo mi ići iz Bosne i Nahadž. prva stvar koju ćemo raditi jeste da idemo u Medinu, da bi čovjek bio negdje, lijepo je da zna gdje ide šta ide, šta može činiti kakve greške može napraviti nakon toga što bi rekao redosljedom idemo za Meku. Pa ako Bog da počinjemo da govorimo o nekim vrijednostima o nekim vrijednostima Medini znači većinom u većini slučajeva bar naše hađije kada idu na hađ prvo posjeti Medinu, grad Allahu poslanika ali i Prva napomena mnogo bitna napomena U Medini nema nijedno djelo koji se vezuje za hač. U Medini nema nijedno djelo koji se vezuje za hač. Medina je čisto posjeta Medini, posjeta džamii Božijeg poslanika ili se letu se nam posjeta nekim znamenjima Medini, ali znači čovjek bi mogao doći iz džide u Meku obaviti hač, vrace u džidu i vrace kući i njegov hađž je apsolutno bitan. Svakako on bi iz pravca Gide, kad bude kada dolazi mora dolazio obući hrame. Znači u Medini ono jedino što se vezuje za hađi jeste mikati oblađenje i hrama, ali znači sam boravak naš u Medini nema apsolutno nikakvi vezi sa sa hađem i boravkom u Meku. Mi kratko u knjizi ovdje Šisafet, zaista na jedan lijep način spomenuo mnogi neke stvari vezane za Medinu, E, to svako od nas može pročitati. Mi više volimo da se fokusiramo na stvari koji su praktične i badeti, propisi. Tako da ćemo samo, hajde da kažemo, na brzinu preko nekih znamenitosti i vrijednosti Medine. Prva stvar, Medina ima svoj harem. Medina je svijeti grad. Znači, samo su na planeti dva grada koja imaju hareme. Samo su dva grada na planeti koja imaju hareme to je Meka i to je Medina. Šehul Islam ime kaže, na svijetu ne postoji harem, izuzev ova dva harema, Mekanskog i Medinskog. Čak znači Bejtul Maktis nema svoj harem. Čak Bejtul Maktis znači nema svoj harem. Uh, u vjerodoslovnijom hadisma je potvrđeno da Dejjal kada bude na zemlji, on će biti 40 dana uh, da ne može ući u Meku i Medinu. Allah wa je počastio ta dva uh, dijela zemlje, da ne može Deđan ući u Meku i Medinu iako subhanula nešto ovih dana razmišljam nevezano zahađ i pogledajte koliko je sad ovaj medijski uticaj na ljude koliko su mediji ljudima ispravili mozak da ti vidiš ljude čine stvari koje im toliko štete i ne možeš se načuditi kako ljudi svjesno čine te grijehe i kako svjesno uništavaju sebe na duhanu piše duhan ubija i ljudma to ništa ne znači Prija sam se čudio kako će se ljudi povesti za deđalom, na čelu mu piše kjafir. Ali kad, kad čovjek vidi ovo šta sad mediji radi, kako su spremni od nečega što je toliko štetno i toliko loše, od droge, od alkohola, od duhana, od prevari, od nemorala, napravi da je to sve cool, da je to sve dobro, onda me sa, zaista me ništa ne čudi kako će se ljudi povoditi za deđalom. Pogotovo znajući kolike će velike mogućnosti deđal imati, opet svemu je to uzvišenje Allah swt. podario. Pa je znači od blagodati meke i medini da deđal ne može ući u medinu. Isto tako na je urdostim nad ismoj potvrđeno da kuga, kuga kao bolest ne može ući u medinu. U redosnih hadisima Allahu poslanik ali se salatu selam je podsticao na boravak u Medini. Znači čak je nagoviješteno Allahu poslanik ali se salatu selam nagovještio kaže biće oslobođen Jemen, biće oslobođen Šam, biće oslobođen oslobođen Irak, kaže pa će ljudi ići će tamo živjeti. Znači, znači inače Šam definitivno, znači Jemen Kaže Allah uposanik, u Al-Medine lehum leukanu i alemun, a da znaju oni Medina ime bolja i lepše u Medini. Pa je Allah uposanik, alaih salatu wasalam, izrekao mnoge hadise u kojima preporučuje život i stanovanje u Medini. <kuh -kuh -kuh. Isto tako strpiti se na nedačama, živjeti u Medini, živjet i strpiti se na nedačama medinskim e, ima posebnu ima posebnu znači e, dimenziju. Ko se strpi na njeni medinskim tegobama i nedamačama, ja ću mu biti svjedok ili rekao zagovornik na suđem danu znači čovjek koji se strpi na određenim nedaćama koje nosi sa sobom život u Medini Allahu poslanik ali se la će selam će biti za njega sjedok ili će mu biti šefadžija Isto tako <clears throat> opasnost griješenja u Medini znači nije isto griješiti u Medini i izvan Medini. tako da insan treba da se pazi evo konkretno Evo, na prvom predavanju spominjali ljudi dođu u Medinu pa iziđu iz džami Božih poslanika zapali cigaru ljudi nekad organiziraju određene novotarske skupove posebno, posebno postoje hadisi gdje Allah zaprijetio novotarstvo i čuvanje i, i, i potpomaganje novotara u Medini pa insan treba, vidite kako se može desiti sad ćemo doći do grešaka u Medini čovjek dođe, krenu nahadž I dođe u Medinu i boravi 7-8 dana. U tom periodu čini dijela zbog kojih je proklijet. A krenuo nahadži. Krenuo da uradi najveći, ba bolje bilo da je sjedio kod kući radi djela zbog koje je prokrijeto vjerodoslovnih hadisima Allahog poslanika ali se, letu vaselam, pa se insan treba educirati, treba se, uh, treba se podučiti e, i zato smo rekli mi ne imamo namjeru da nekoga prozivamo, ali želimo da ljudima otvorimo vrata i oči da se pazi, da se pazi griješenja u Medini, da se pazi spletkarjenja stanovnicima Bedini. Kaže Allahog poslanik, stanovništvo u Medini ne, niko neće učiniti spletku, a da se ona neće a da se ona neće rastopiti kao što se topi u, kao što se so topi u vodi. Znači imate mnogo mnogo argumenata jadisa koji ukazuju da je opasno griješiti u Medini, da je opasno novotarije prakticirati u Medini, da je opasno spletkari stanovnicima Medini. Allaho poslanik Ali se, se nam, poticao je na dočekivanje smrtnog časa u Medini, znači insan kada bi mogao živjeti u Medini da tamo dočeka smrtni čas, to je opet nešto posebno, kaže Allaho poslanik koji ima mogućnost da dočeka smrtni čas u Medini, neka tako i učini, ja ću biti zagovornik onome ko umre u Medini. Ovo se misli samo na smrt u Medini, vidjet ćemo da... E, Allah poslanik alise alaihi sallam je dovio za stanovnike je, ali u današnje vrijeme se zakopati u Beqiju nema nikakve neke veće vrijednosti ali smrt u Medini definitivno ima svoju vrijednost <tuh> Allah poslanik kazao isto ispravno vjerovanje sklonuće se u Medinu kao što se zmija sklanja u svoju rupu kada dođu teška vremena ispravno vjerovanje se vraća ispravno vjerovanje se vraća u Medinu <tuh> Allah poslanik je mnogo Medinu kada bi išao negdje sputovanja pa kada bi došao na neke uzvišice gdje se vidi Medina, dodatno bi potjerao svoju devu da što prije dođe do Medini. Poseban grijeh ima onaj ko zaštiti prijestupnika u Medini. Ko u učini zlodjelo? Na njega će pasti Allahu proklisto proklisto Melika i cijelog svijeta. Hadis je rodostojan. Ko u Medini uradi zlo djelo, grije. Na njega kaže, će biti, na njega će biti proklistvo uzišnjog uh, Allaha i proklisto Melika i cijelog svijeta. <clears throat> Medina je mjesto gdje je iselio Allah poslanik Ali selatu sallam. Medina je kalkovački mieh. Medina je zaista kalkovački mih. odstranjuj ono što ne valja, a daj sjaj ono mi što valja. U svakom slučaju Medina kao grada Allahovog poslanika Ali se detu selam ima mnoge odlike nećemo se mnogo oko toga oko toga, kažemo zaustavljati. Prilikom prilikom boravka u Medini najinteresantnija i najbitnija stvar jeste Posjeta džamii Božjeg poslanika Alihi salatu selam. Da bi opet govorili o posjeti džamii Božjeg poslanika, bitno je da znamo samo nekoliko a, odlika vezani za džamiju Božjeg poslanika Ali salatu selam. Prva stvar namaz u džamii Božjeg poslanika vrijedi, vrijedi 1000 namaza obavljeni na nekom drugom mjestu mimo Mekke. Či znači, samo jedan namaz klanjaš u Medini kao da se klanjao na drugom mjestu otprilike i 6 mjeseci. 1000 namaza znači Koda da klanja šest mjeseci i neđe na drugom mjesinu. Pa je velika nagrada obavljati namaz, obavljati namaz. Svakako insan, nerijedko se dešava ljudima da ono što sam ja primijetio još iz studentskih dana ljudi se nekada malo poboje pa dok malo vide kod vrata gužva ljudi klanjaju napolju iako kaže islamski velik gruć islamski učenjaka kaže da insan ako klanja u onom četvruglasnom dijelu znači oko džamije da to sve potpada pod džamiju Božeg poslanika ali generalno mnogo je bolje i sigurnije da čovjek uđe u džamiju i klanja u džamiji nego da klanja napolju pogotovo ako znamo da ima unutra mjesta Ako ne bi bilo mjesta, onda inša Allah svakako čovjek može klanjati napolju. E, Kada je u pitanju nagrada za džamiju Božije poslanika, koliko god da se produži džamija, znači inša Allah, bizna namaz u džamiji ima nagradu, hiljadu namaza, ali treba izbjegavati klanjati nekada ljudi iz neki dunjaločki razlog, nakupove pune kese se džada, bijelica, mirisa, ne može tunijeti u džamiju, pa evo klanjat ću ja tu napolju za imamom pa insan treba, znači, kada dođe u Medinu, u Medinu, da znači svoje vrijeme rasporedi, ja, ako sam nešto kupovao, da vratim se u hotel, da dođem na vrijeme, na namaz, kako ne bi, hajde kažemo, upada u te neke sumljive stvari. <hums> Isto tako ovdje nam Šeji Safet navodi da, inače, i bosanske hađe, i mnoge druge hađe boravi u Medini po osam dana, kao s Rom da klanjaju 40 namaza u džami Božjih poslanika. Pazite, klanja 40 namaza u džami Božjih poslanika i sevab, ali ne postoji posebna nagrada, odnosno nije potvrđeno vjerovstveno hadisima, ko klanja 40 namaza u džami Božjih poslanika ima posebnu nagradu. Ima hadis, inša taj hadis je dobar, da ko klanja 40 namaza u bilo kojoj džamiji na svijetu, Da pristupi sa imamom odma na početni tekbir, biće mu, kaže, upisane dvije stvari. Sigurnost od nifaka i sigurnost od vatri. Ali da ima, da ko to uradi samo u Medini, 40 namaza, 8 dana, takav hadis, znači takvi hadisi nisu vjero dostojni. Tako da ne treba sad nešto praviti od toga nikakvog paniku. U Medini smo klanjavo, neko bude 8 dana, neko bude 7, neko bude 5, ali znači čisto iz Respekta prema adisima Božijeg poslanika, ali se da to se nisu vjerodostojene adisi u kojima je došlo koklanja u džamiji Božijeg poslanika, 40 namaza ima će takvu nagradu. Već će imat inšala nagradu, svaki namaz je hiljadu namaza. <clears throat> džamija Božijeg poslanika je jedna od džamija za koje je Božijeg poslanik kazao da se za smi smiju sedla, pritegnuti, da se smije krenuti na put. Znači čovjek kaže ide maksus da posjetim džamiju Božijeg poslanika, može ali čovek kaže ide Maksus da posjetim neku džamiju u, u pazaru, u bihaču, u Tuzli. maksus ne može zabranjenu. Zbog toga čovek kaže ode u Tuzlu, pa ću na ići neku džamiju, nema problem. Ali ići maksus putovanje poduzijeti samo se može za tri džamije. Meka, Medina i Kuc. To su te tri džamije zbog koji se smije posebno putovanje poduzeti. <kli> u poslanikovoj džamiji ima bašta koja se zove rauba. Ono što je interesantno, ja sam od ljudi koji mnogo, mnogo ljudima kad sam dole na hađu i kad sam naumrim, mnogo ljudima forciram taj momenat i badeta, i srži i badeta. Veli groj ljudi se toliko natriče da klanja u raudi. A kada je upitali veli groj ljudi, a dobro, kakva je vrijednost klanjanja u raudi, vidjet da ne znaju. Nema dodatne vrijednosti klanjanja u raudi. Allah poslanik je kazao, taj dio mojeg mešći da je rauda, okay. Pa ne postoji posebna vrijednost, da kaže ja sam klanjul u raudi. Nema dose, a da vidite kako se ljudi guraju da vi to klanjali. Apsolutno nemoguće da znaš šta si klanjuju. Koliko se ljudi gure? Odeš fino dole u donji dio džamije, prazna džamija, lagano klanjaš dva rekeata, razmišljaš, plaćeš, doviš, gore ili ti neko gura, hoda preko tebe tjesno, nemaš džesežnu, ali klanjao samoraudi. Isti vam je problem sa ljubljenjem crnog kamena, isti vam je problem klanjanje u onome hijru i tako dalje. Kada ljudi dadnu formi mnogo više bitnosti od suštini. Bitno mi ja bio u reudi, ja dodirnuo crni kamin. Koliko si ljudi gurno, koliko si čeko, koliko se uznoio, koliko si žena dotaknu, koliko se naljutio, dodirnuo crni kamin. Da ne govorim, nako iz otela ošao dodirnu crni kamin. Dodirivanje crnog kamena, poslije ćemo to mogući, je samo ibadet ako se radi unutar ta vafa. Dođeš ti iz otela, kada idem nešto pokušati, dodirnu crni kamin. Dirneš, iziš kada dirno sam crni kamin. Nista nisi uradio, nije to ibadet. Pa znači, u džami Božih poslanika ali se lajtu oselam ima dio koji se zove rauda. Je Allah poslanika ali se lajtu oselam izrekao je e, vjerodostojna hadise koji potvrđuju da je to dženecka bašta. Ali ne postoji vjerodostojni argumenti, da je namaz u toj raudi mnogo vrijedni, Ali ćete vidjeti da ljudi se ubijaju da tu uklanjaju. Neznanje, neznanje. <hup> Isto tako, <hup> E, nakon, toga, nakon toga, ako Bog da, govorimo o, o, o, o Medini i njenim o, određenim znamenjima i o posjeti Medini. Prva stvar, svi hadisi koji govori o vrijednosti posjete kabura Božje i poslanika i da to vezuju za hađ su neispravni. Kaže Šejh Albani primjen radi o ovoj tematici navode se i drugi hadisi, al su svi hadisi ništavni, a neki od njih ništavni od drugih. U svakom slučaju svi hadisi znači koji e, govori ko posjeti e, Medinu, treba da posjeti Kabur, ko posjeti Medinu pa mene nije posjetio, taj me izbjegaje je ili ili ili ili kamio neke hadisa koji se mogu učuti o vrijednosti posjete Kabra Božjih poslanika Alihiselatu sallam nisu nisu vjerodostojni. Znači, kada čovjek posjeti Medinu, prvo što smo došli sletili smo u Medinu, imamo džamiju Bođeg poslanika kao jedno veliko znamenje, drugo znamenje jeste džamija, uh, uh, džamija u Kubavu. Džamija u nalazi se, ne znam, nije nekih 6, 7 do 10 km, ne znam da li ima i toliko uopšte ispred džamije Božeg poslanika, Ali Seleato 7, to je prva džamija koju je napravio Allaho poslanik, jer Božeg poslanik kada je izla, dolazio iz Mekke prema Medini, na samom ulazu Medinu, u mjestu Kuba, napravio je tu džamiju. Pohvalno i lepo je kada čovjek boravi u Medini, da ode Maksuz, da klanja dva rekiata u ovoj, u ovoj džamiji, Allah poslanik alihi sallam se, kaže, ko duđi u ovu džamiju Kuba i klanja u njoj kao da je obavio umru. Znači jednostavno, hvala Allahu, mnogo lako otići, a velika nagrada. Da čovjek maksuz upali auto, odi pješici s autobusom u mešćet Kuba, klanja dva rekiata, dva e, ima nagradu kao da je obavio umru. Allah poslanik alihi sallam se, redovno je, redovno je odlazio odlazi u mešćet Kuba i klanja bi dva rekiata. Svakako, rekli smo da se samo za tri džamije može Maxus otići. Svakako bi čovjek iz Bosni rekao, idem izbosni Bosni da klanjam u Kuba, ne može. Može posjeti džamiju Božeg poslanika, pa kad sam već tu blizu, da odim i da posjetim uh, mešćid El Kuba. <tuh> Isto tako, od znamenitosti koje možemo vidjeti u Medini, odnosno lijepo je da znamo, jeste da u Medini postoji vrsta datula koji se zovu Ađua, Ađua. Allah poslanik ali se sallallahu alaihi -e sallam izrekao i mnoge hadise koji govori o vrijednosti ovi datula. Kaže Allah poslanik ko svaki dan ujutro pojedi sedam datula vrsti adžvi, taj dan neće mu moći naškotiti otrovni sihr. U nekim drugim verzijama se eh, navodi da je adžva lijek. U svakom slučaju ono što je potvrđeno jeste da Allah poslanik alaihi -e sallallahu alaihi sallam eh, preporučio korištenje ovih datula. I onaj ko pojedi i zajutra sedam datula, ađvi da mu taj dan ne može štetiti otrov i ne može mu štetiti sihr. Od stvari koje u Medini možemo naći jeste i poznato brdo Uhud. Uhud je brdo, znači opet suprotno od pravca, suprotno od pravca Kibli, Kuba je u pravcu Kibli, a Uhud je e, suprotno od pravca Kibli, nekoliko kilometara od džamije Božeg poslanika, nalazi se Brdu Uhud gdje se odigrala ona poznata historijska bitka, e, sjeverno od Medine, nekoliko kilometara od džamije Božeg poslanika, alaihi sallatu wa sallam. <clears throat> Allaho poslanik, alaihi sallatu selam je govorio da voli Uhud i da Uhud mi volimo i Uhud voli nas. <clears throat> Od stvari koje u Medini postoje i koje se mogu je, posjetiti jeste također i mezarje Baqiyah. Znači kada se okrenu u pravcu, u pravcu Kibli s lijeve strane postoji veliko mezarje e, Baqiyah i mnogo, mnogo ashaba Allah uposlanika alihi salatu selam ukopano je u tom e, mezaristanu. <kuh> Allah uposlanika alihi salatu wasalam dosta puta dosta puta e, je dosta puta je dovio za ljude koji su tada bili ukopani u Bekiji. Kaže Šeji Safet bez obzira na vrijednost ljudi koji su ukopani na ovom mjestu Bekija se u pogledu širetskih propisa ne razlikuje od drugih mezara. Znači, isti mezarnuci kao i svi drugi čovjek može otići, ući, proučiti dovu, prošetati zbog ibreta, da vidi da su tu ljudi ukopani, da se prisjeti ahireta, da iziđi da iziđi znači iz tog mezaristana. Ono što možemo spomenuti sada jeste sljedeći, e, prilikom e, dolaska u Medinu čovjek svakako, najbitnija stvar u Medini jeste posjeta džami Boži poslanika alih seratu wasalam. Nema posebne neke sad procedure posjeta džami. Čovjek u džamiju Božja poslanika ulazi desnom nogom, uči istu dovu koja se uči kada ulazi u bilo koju drugu džamiju, klanja dva rekiata, tehjetur mešćida na bilo kojem dijelu džamiji. Čak ubjeđenje da se ta dva rekiata klanjaju u reudi nema nikakve osnovi. Znači čovjek dolazi džamija Božja i poslanika, ulazi desnom nogom, uči dovu, klanja dva rekiata prije nego što sjedni, kada izlazi, izlazi lijevom nogom. Svakako džamija ima svoju vrijednost, Ima vrijednost namaz, ali posjeta džami Božih poslanika ne razlikuje se od posjeta drugih džamija. Isto tako, ono što velik broj ljudi ne zna, što mogu napraviti prekrčaj, jeste da ljudi ciljano idu u Medinu da posjete kabor Božih poslanika. To je neispravno. Čovjek može otići u Medinu da posjeti džamiju Božijeg poslanika, a kada sam već u džamiji Božijeg poslanika, otići ću i poselamiću i proću pored kabora Božijeg poslanika. Alehi seletu, veselam. Samo da vidimo. Kada je u pitanju posjeta, Ne postoji ništa šerijetski definiseno. Kako je mogo Boži poslani da definiši kako će neko posjetiti njegov kabor? Pa znači ono što je preneseno od Ibnu Omera, od drugih Asaba, čovjek kada dođe imate naprijed, znači prije je to bio prvi saf. U prednjem dijelu džamije otvoren je prolaz da čovjek može na jedna vrata ući, na jedna iziće i na ići pored kabora Božih poslanika. To kada uđe, znači na jedna vrata, kabor će mu doći s lijevej strani prvoče doči gdje je ukupan božih staće, stače okrenuće se i samo nazvati es selam alejkum ja rasulallah pomakaje se jedan korak es selam alejkum ja eba beker još jedan korak es selam alejkum ja umar i izići Pogledajte kako je to se jednostavno. A tu ćete vidjeti gužu, tu ćete vidjeti ljude, plaću, okrenuti kaboru, dovi, trljaju ljudi znači, svojom odjećom rukama, kabor i tako dalje. Ništa od toga nije ispravno. Čak šta više, ne daj Bože, čovjek može učiniti tu djelo širka da uputi i do u božjeg poslanika ali selatu selam alu di svašta čini znači neispravno je čovjek kada je već došao u Medinu posjeti džamiju božjeg poslanika otići će poselamči Allahu poslanik ali selat sam nekoliko napomena nije propisano krinoj neko nać kaže prenesi poslaniku selame to je neispravno Naši selami Allahu poslaniku ali se rat sam kaže postoje meleki koji kruže po zemlji donose mi od vas salavata i selama koje vi meni šaljete. Tako da znači ispravnije i vjerodostojnije donijeti salavat i selam na poslanika u bosni nego nekom i reći da bogati prenesi selam Božim poslaniku ali se rat to nije bila praksa prvih generacija. Čovjek ako hoće donijeti salavat selam na Božjeg poslanika donijet će ga ovdje. Kada, kada je što bi rekao u Bosni. Allahuma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Pa je neispravno znači, neispravno je slati selame po eh, eh, nekome koji ide eh, u Medinu. Isto tako od nekih stvari koje obavezno obavezno da se ukaži na njih jeste... Imate ljudi koji, čak džamija božej i poslanika, ono vidjela se sve mermerno, pa je onaj mesing žut kao da je zlato. Ljudi trljaju rukama, ljudi trljaju odjećom kapom, konta i da je to blagoslov neki. To su sve opasno, opasno zabrajne stvari. Džamija, njeni zidovi, koji je zidov bilo koji je drugi džamije. U smislu nemaju zidovi nikakvu svetust, nemaju zidovi nikakav blagoslov. Čak Kabur Božijeg poslanika, zidovi kabura oko kabura Božijeg poslanika nemaju nikakvu svetu u tom kontekstu blagoslova, da čovjek trlja maramicom, da trlja tijelom, da misli da će zbog toga ozdraviti, da misli da će mu to donijeti sreću, sve su to i te kako opasne stvari. Isto tako okretanje kaburu Božijeg poslanika i dova Ako bi već čovjek tu dovio, a nema razloga da dovi, onda će okrenuti leđa, kabor Božih poslanika, okrenuti se prema kibli i doviće. Ali nema potrebe tu da dovi, znači nema potrebe da tu dovi. Isto tako imate ljudi koji kada su u Medini, ako su 5 dana, posle svakog namaza posjećuju kabor Božih poslanika, što je neispravno. Znači čovjek ako sam došao u Medinu, klanjao sam namaz, posjetio sam kabor, poselamio sam Allahog poslanika, to je dovoljno. Možda da kaže sutra doj neko, ja ne znam gdje, hajde ti iđi sa mnom, da ali da ide posle svakog namaza u toku dana pet puta za za 3 4 dana boravka 20 tak puta to znači nije bila praksa prvih generacija jedna posjeta prvi put posjetio sam džamiju otišao sam po, poselamio sam Allahu poslanika se detu ve selam bez ikakve procedure bez ikakvih ceremonija bez ikakvih zaustavljanja bez ikakvih plakanja bez ikakvih trljanja bez ikakvih prenošenja salama ništa Mi moramo svoje emocije u islamu moramo ih ukrotiti kur'ansko hadijskim dokazima. Nači mi volimo Allahu poslanika li sevetu ali ljubav prema njemu se ogleda u pokornosti onome što je on zabranio. Čak Božji poslanik kaže u redostojnom hadisu la taj'alu qabri 'idana. Nemo itodmo kabura praviti bajram, 'id, sljetkovanje. Dolazim svakog namaza, svakog to što je jednom poslanio Allahu poslanika se letu selam, i to je ono što što je propisano Isto tako Uh, organiziranje ti nekih manifestacija od kojih su me vludi u Medini, rekli smo, Allaho poslanik strogo zabranio, strogo zabranio bilo kakve novatarije u Medini, pa bilo kakvo organiziranje nečega što je usuprotno sa sunatom Božim poslanike, ali se letu osalam, može, može imati po insana te kako velike posljedice. <clears throat> Rekli smo kada se Medina posjećuje, posjećuje se ciljano, s ciljem posjeti džanije Božijeg poslanika, a Kabur se posjećuje usputno. Ja znam da to nekim ljudima potiško pada, ali vratite se na govor u Lemej pa ćete vidjeti da niko u Lemej nije rekao idem dozvoljene u Medinu posjetiti zbog kabura Božih poslanika. Već mi idemo u Medinu zbog džamija Allahog poslanika, a kada se već nalazimo u džamiji Božih poslanika, mi posjetimo i kabur Allahog poslanika ali i sada se nam. Isto tako vidjet ljudi koji dođu, vi znate da je uzvišeni Allah s.a. U, u surijen huđurat, Obe odjavio la ter fa wasata kum faqa sautin nabiy pa ujama bosi pogotovo kad se prolazi pored kabora čovjek treba da da prođe tiho bez ikakvog guranja bez ikakve halabuke bez ikakvog dovikivanja bez ikakvog znači jednostavno iz respekta prema Allahovom poslaniku ali selatu selam nemojte podizati nemojte svoj glas podizati znači u prisustvu Allahov poslanika Omer, radijallahu talijanu, znao je ljude e, čak kritikovati ako bi neko došao i podizao bi glas. I zato ćete vidjeti baš iz tog respekta, kad uđete u džamiju Božijeg poslanika, uvijek je tišina. Uvijek je tišina. Bukvalno tišina, tolika da se čuje tišina. U Mekih uvijek je ono neki žamor, uvijek se nešto čuje. U džami Božih poslanika, ali se letu selam ljudi iz respekta, znači prema kaboru Božih poslanika, ali se letu selam znači eh, jednostavno podižu svoje glasove. <kuh> Od stvari koje su zabranjene i time ćemo, inša Allah, otprilike i, i, i završiti ovo naše večerašnje eh, druženje, određen broj ljudi kada odu posjetit Uhud. Uhud je brdo u smislu historijski događaj može se posjetiti zato što pored Uhuda postoji šehidi Uhuda ukopani pa čovjek ide da obiđe Mezaristan jer je nam muslimanima dozvodno da posjećaj, posjećujemo Mezaristane da pouz, uzmemo istoga toga Uhud se posjećuje kao istorijski događaj šta je se tu desilo i ljudi dođu, kupe kamenje nosi ubosno kamenje sa Uhuda vjerujući to je neko sveto, kamenje to je nešto i tako dalje Pogledajte, videćete i kroz Meku i kroz Medinu koliko stvari ljudi neisp... koliko ljudi rade neispravni stvari koje vjerujete mogu biti i te kako opasne. Nositi kamen sa Uhuda smatrajući da je to svijeti kamen i da je nekakav blagoslovljen i da je mu barek kamen, to je i te kako opasno. Pa insan treba prije što krini, znači iz Bosne u Medinu, treba da zna šta može posjetiti, šta ne može posjetiti, šta je dozvoljeno, zašto ima nagradu, a isto tako kako da se ponaša u gradu Allahovu poslanika. Rekli smo znači, da je propisano da se posjeti džamija El-Kuba, da se odeklanja dva rekiata. Allah poslanik vjerodostin hadisima potvrđeno da je odlazio nekada pješci, i nekada jahajući i da je rekao koklanja dva rekata koklanja dva rekata u toj džamii da ima nagradu umri posjetiti deqiju kao mezaristan posjetiti u Uhuskom i posjetiti Uhud kao historijski događaj inshallah bismillah svetu dozvoljeno rek smo na početku i to je veoma bitna činjenica ne postoji vjerodostojni argumenti koji vezuju nešto od propisa boravka u Medini za hadž isto tako ne postoji vjerodostojni hadisi koji podstiču na pod na Uh, posjetu kabura Allahu kusanika li se la to posebno znači čak šta više Allahu kusanika li se ratu sam kaže la tejalu qabri eidan nemut da vam moj kabur bude svetkovanje i da ga posjećujete znači u nekim istim vremenskim intervalima mi ćemo se ako Bog da audi zaustaviti pa ako Bog da od sutra najvjerovatnije uh, da krenimo lagano nekim hronološkim redom i uh, ihrami uh, pritoga ćemo imati neki 50 tak termina koji su veoma potrebni da bi razumijeli tematiku Hadža, Nakon toga krećemo, ako Bog da, hronološki mikat, oblačenje hrama i vrste hadža, pa sve ako Bog da, do kraja. Na kraju, subhani kallahu mi ljubi hamdike, šedun laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj,